Проходячи селом, ніс свого зайця і сокиру під полою. На вулицях порожньо, але все-таки краще не спокушати. Хто його знає? Все в такий час може трапитися. Дома, по-перше, запитав. «Ще живеш, Маріє? Приніс он зайця. Опорай з'їж сама і кусник занеси їм. Не була у них? О хо хо. нема сили». Дивно, як та сила кудись зникла. От прийшов до хати, та тепер хоч коня запрягай і виволікай на двір. Мабуть, і дров не маєш. Що? Маєш? Ну, то я дещо приляжу. Ще скільки живу, так не зморився. Можу забужитися, що правду кажу. А я вже дещо і поїв, сів собі коло млина і пополоднував. Говорив, поволі вкладався на голій лаві і заснув. Марія поралася з зайцем і не турбувала корнія. Хай відпочине. Прокинувся вечором і побачив перед собою Марію. Чого ти така? Що є Марія? Прийшла до неї, а вона на постелі лежить. Гукаю, надіє, не чує, кличу. Нарешті розплющила очі і так засміялася. «Так, знаєш, страшно засміялася!» «А де, – питає мале, – а вона нічого не розуміє. «Яке, – каже мале, – а Христуся ж де?» Засміялася знов. «Нема, Христусі, нема вже її!» Корній зробив великі очі. «Нема? Що ти кажеш? Як же так?» Як же так можна, кричав Корній. То ж так не можна. Зіла вчора того пляцка, там дерево було. Дитина ж взяло і каже і скрутило, але Марія нахилилася до Корнія і шептала: "Вона задушила його, задушила. Дитя мучилося і задушила. Дика така. Підеш до неї, вона не хоче вже їсти, лається і сміється. Марія розвела руками, Корній запер віддих, слухав, і здавалося сниться страшний сон. Марія знов лягла, а Корній вийшов. Вернувся пізно, зовсім у ночі. Марія лежала на постелі і дивилася в темноту. Почула рейвах і подала голос. Це ти, Корнію, я, був, був, ну і що? Казала, не приходити, чого, каже, будете ходити, все одно. Ах, дитино, дитино, чого ходити, вона не знає, чого ходити. Спи, Марія, я вийду на двір, там тихо так. І Корній вийшов на двір, але, виходячи, взяв з собою сокиру. Темнота і тиша. Підбіг Сірко. Іди геть, не лізь перед очі. Сірко підігнув хвоста і відійшов, а корній попростував на подвір'я сина Максима. Щшов бадьоро, чувся у силі, і думка працювала особливо добре. Підійшов до дверей і затарабанив. Довго ніхто не відчиняв. Нарешті осіння голос. Це вийшла Максимова служниця Гафія. «Хто там?» «Я, Корній. Є дома син мій, Максим. Вони сплять. Відчини, хочу поговорити». Гафія відчинила, і Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати, де спав зі своєю жінкою Максим. «Хто там?» – зривається сонний Максим. Але Корній не має часу відповідати. Перед ним смутні обриси Ліжка і Максима. Швидкими кроками підійшов до нього і раз, другий розмахнувся і опустив Сокиру. Вирвався дикий крик і одразу замовк. Сокира своїм густрієм попадала у щось м'яке, у щось, що легко піддавалося, тому глибоко грузла.